Розійшлися через дурничку все і жодних мелодрам. Але не можу, така ти мені рідна. Добра тобі бажаю. Саме тому ставимо крапку. Все. А мене ти запитати не хочеш? Не хочу, Лу. Ще слово, і я взагалі пошкодую, що почав цю розмову. Відсторонив її, вийшов з кабінету, мало не прибивши дверима перелякану Анечку. Наступного дня нічого не прояснилося. Через три дні ввечері Луїза під'їхала до його будинку, піднялася на його поверх і побачила жінку, яка зачиняла ключем його двері. Вони зустрілися поглядами, удати, що помилилася поверхом, уже немало змісту. Жінка була доволі огрядна, висока, русява і дуже приваблива. Кілька секунд дивилися одна на одну, одночасно зрозумівши, що обидві мають відношення до господаря цього помешкання, «Ви до Ігоря?» – запитала незнайомка. Луїза кивнула. Жінка відчинила двері. «Зайдіть». «Ви Луїза?» «А я Зося, сестра Ігоря». Через п'ятнадцять хвилин вони пили міцну каву, незважаючи на пізню годину. «Переверніть горнятку на блюдечку від себе», – попросила Зося. З нею було дуже комфортно. Вона не спішила заповнювати паузи незначущими словами, Її голос був не гучний, не тихий, а саме такий, який приємно слухати. Зося уважно роздивилась малюнок, який утворили фуса на стінках філіжанки, і розповіла Луїзі про таємницю брата. Він, сказала, гравець у казино. Не просто гравець, а азартний донестями. Залежний від цієї пристрасті, хворий, як алкоголік. Програв рік тому батьківський спадок всі гроші, навіть ті, які Зосі, дала йому на збереження. Дивом зумів зупинитися, не наробивши боргів. Протягом року, щомісяця, віддавав сестрі борг майже нічого, не залишаючи собі на життя. І ось, коли вона була впевнена, що вороття до старого не буде, зірвався, немов у запій зайшов, по дві доби не виходить з казино. Зося заплакала. Де він зараз? запитала Луїза. Там. Я двічі приходила туди. Хотіла його забрати. Він не йде. А ті горили на вході влаштували мені допит. Куди? Чого? Я сказала, як не пустите мене, такий скандал тут влаштую, що пошкодуєте. Пустили. Знайшла його кличу. Пішли, Ігоре, що ти тут робиш? Схаменися. Ти йди, заспокоює. Я через півгодини вийду. А сам до ранку там сидів. Прийшов до нас сіре обличчя. Синці під очима, аж хитається. Зосько каже, я у вас залишуся. Не можу, каже сам, бо знов піду туди. За столом з нами посидів, дві ложки супу з'їв, а пити тут зовсім немає, тільки курить. Сигарету за сигаретою. Постелила йому у вітальні, чую, встає вночі курить, на кухні у вікно не спить. Вранці глянула на нього, а воно бідне спить, і смикається раз у раз всім тілом, як діти, коли їм сниться, що вони падають. «Луїзо, я вам такі речі розповідаю. Він нікому не каже про казино, ніхто не знає. Збоку виглядає, ніби він п'є. А насправді усе набагато гірше. Якби він дізнався, що я вам це розповіла, не знаю, що було б. Але мені так за нього душа болить, так хочу, щоб у нього все було гаразд». Луїза слухала цей словесний потік – і відчувала, як на зміну гіркій розгубленості приходить в її душу спокійна впевненість. «Що на дні горнятка було?» – запитала вона Зосю. Та замовчала, витрила мокрі щоки паперовою серветкою. «Що кавові фуса розповіли про мене і про нього?» – повторила Луїза. «А, зрозуміла, там вималювалося щось таке кругле з двох частин. Ви з ним, мабуть, половинки одного цілого». Луїза повернулась додому і найперше, що зробила, викликала таксі. Тепер у душ. Де довга шовкова спідниця? Ось вона. Чорна туніка з відокремленими рукавами, схожими на довгі рукавички. Зверху короткий жакет з норки, капелюшок в стилі сецесія, мережені рукавички. У торбинку клатч сховала всі гроші, які тримала удома. Увесь свій заритий у пісок Недоторканний запас.